Yeah. Jó estét, kedves hallgatóink! Megkezdjük magyar nyelvű adásunkat, mikrofonnál Sohár István. És Is Szeretnék először behirdetni két ö, eseményt. Az egyik ö, már csak a hónap végéig tekinthető meg a, a, fesztivál, bocsánat, a karácsonyfa fesztivál, amelyik ott van a magyar... Ö, Múzeum központjában, és megtekinthető vasárnap 1-től 4-ig délután, és hétköznapokon pedig 11-től délután 4 óráig van nyitva, és nagyon szépe a kiállítás, érdemes megnézni. Még egy üzenet van itt február elsején, tehát 2013. február elsején a vezetők beiktatási bája lesz a, az atlétaklubban, a magyar-amerikai atlétaklubban, és jegyeket lehet venni a Kovács Zsuzsánál 732-740-98-50- vagy Zombori Júliáná 732-821-6991-es vacsora lesz és tánc és szóval jó szórakozás lesz. Kedves hallgatóink, most tovább megyünk és akkor hallgassuk meg Dobos Attilának az úgjatok, harangok című CD-jéről a Magyarok világhímnuszak. Du bist süß ich füll mir Piros, fehér, zöld. Fehér! Kedves hallgatóink, a névnapokkal kapcsolatban találtam egy érdekeset is. Szent Piroskának a névnapja január 18-a. Piroska vagy pedig Priska, Ókeresztény vértanú volt, a templom az Avantis hegyen áll legendája, a Debreceni kódexben olvashatjuk. Ez szerint egy római nemes ember megkeresztelt lánya volt, Claudius császár pogány áldozatra akarta kényszeríteni, ő csak ugyan imádkozni kezdett a bálvány előtt, a templom azonban összeomlott. Császár többféleképpen is kinozta, de Piroska hű maradt a hitéhez. Börtönben éjszakájának évadján a mennyei szentek és az angyalok dicsérték az urat. A császár oroszlánok elé Veti, de ezek lábához heverednek, nem szaggatják szét. Ezután hatalmas mágiát gyújt, de az Úristen esővel és széllel eloltja. Végül a császár úgy véteti fejét piroskának. A kivégzés helyén az aventinus hegy tövében templomot emeltek a tiszteletére, hagyomány szerint, abból a lakóházból alakították át, amely a Szent Péter római szállása volt. Van még egy másik is, 18-ára, az Árpádházi Szent Margit. Margit, vagyis Árpádházi Szent Margit, 5-4. Béla királyunknak a lánya, Szent Erzsébet, unokahuga nevét, és Szent Margit, a középkor egyik legtisztelet legtiszteltebb női szentje után kapta, akinek erekjét nagyanyja, nagyatja, második András a Szentföldről hozta magával. Az ókeresztény vértalnut István király és Szent Márton mellett népünk mindjárt patrona regniként tisztelte. Margit a tatárjárás idején fogant, amikor a hetedik gyereknek megszületett, királyi atya engesztelésül Istennek ajánlotta. Már három éves korában a veszprémi kolostorba vitték, ahol a boldogként tisztelt stigmaként emlegetett Ilona apáca volt a gondviselője. Tíz éves korában átkerült a Nyulak szigetére, Ugye ezt mindenki tudja, hogy ez Budapesten van, ez most a Margit sziget. Boldogasszony kolostorba, amelyből negyedik Béla alapító levele azt mondja, midőn a tatárdulás után, amely bűn hődésül bűneinket zúdult ránk, keményen hozzáfogtunk az országújításhoz. Az a gondolatunk támad, hogy a Dunasziget kolostori életre alkalmas helyén Isten any anyjának a boldog szűzmária tiszteletére templomot és körülötte monostort alapítunk, amely a szerzetesi regulák követelményei szerint Jámbor szűzeknek kell a királyok királyát és a szűzek fiát szolgálniuk. És hogy az Isten előtt ismert jámborságuk, amely nem maradhat rejtekként, másol, másoknak is példa legyen leányuk Margit asszony, aki gyermekeink közül annál gyönyörűbb szeretettel ölelünk át, minél biztosabban látjuk benne a gyámbor. Ennyit a Szent Margitról és Szent Piroskáról meg kell mondjam, én életemben hallottam még Szent Piroskáról, úgyhogy jó, hogy ezt most elővettük. A következő két dal, Ferenc Éva, Testi-Lelki Kenyerünk című CD-jéről szeretnék két éneket lejátszani. Az egyik a kenyérnek sütöm, Ó, oh, bocsánat, ez a, ez, ez a 15-ös, ez, akkor ez um, próza. Próza lesz, és a 16-os lesz édesanyám Gyujcs gyertyára. Én a gabonát apróli korestával megrestáltam, zsákba töltöttem, béfogtam két ökröt, s elvittem a szántóföld végire. Ott megállottam. Az ökörnek azt mondtam, Hó, S megindultam, Szántani kezdtem Vasekével a földet. A földet fölszántottam, A gabonát elhintettem, Vasfogú boronával Elboronáltam, Bévegyült a földbe A gabona. Kinő, fejet hajt, nagyra nő, megérik, learatom. Kévébe kötöm, kalandjába rakom, szekervel hazahordom, csűrbe rakom. Nagy botokval kicsépelem, zsákba töltöm, s a malomba viszem. Na te búza, két kő közt megsúroltatlak, liszt lesz belőled. Hazaviszlek, Kovászt csinálok Megdagasztom kenyérnek Uram Istenem Áld meg, szenteld meg Szaporítsd meg, növeld meg Segíts, hogy sikerüljön a kenyér A kemencét megtüzelem A tüzet kihúzom Né, meg kell a tészta Keresztet vetek réa Bévetem a kemencébe Megsütöm Kenyérnek sütöm, Hogy megegyük. Édesanyám, Gyújtsd gyártyára, Hozzád megyek Vacsorára. Édesanyám, Gyújtsd gyártyára, Hozzád megyek Vacsorára. Nos most, most rátérünk a következő emlékezni valónkra Madács Imre, aki január 21-én született 1823-ban Alsó-Sztregován. Különben ott is halt meg 1864. október 5-én. 1831 és 37 között magántanuló a Váci Piarista Gimnáziumban tette le 1837-ben a Pesti Egyetem filozófia tanfolyamára került, 38-ban jogi karra, megismerte a reformkor kiválóságait, barátságot kötött lónyai mennyhértel, és beleszeretett annak Etelka nevű hugába. 1843-ban ügyvédi vizsgát tett, megyei másodjegyző lett, 43-ban betegsége miatt lemondott tisztségéről, 45-ben feleségül vette Fráter Erzsébetet, a szabadságharcban megyei főbiztosként segítette a hadsereg élelmezését, 1852-53-ban Kossuth titkáraként, Rimóci Jánosnak rejtegetés miatt börtönbe majd rendőri felügyelet alatt élt Pesten. 1853-54-től vállása után anyjával és gyermekeivel Sztregovára húzódott vissza, irodalommal foglalkozott. 1861-ben visszatért a megyei közéletbe és országgyűlési képviselő lett. A legnagyobb műve az ember tragédiáját 1859. február 7-én és 1860. március, március 20-a között írta, és arany János főleg nyelv és verselési javításait figyelembe véve jelentette meg 1861-ben. A végső változata, az a második kiadás volt 1863-ban. A hazai romantikus liberalizmus válsága 1850 és 60 között Évek fordulóján belkül politikai reményei épp úgy belejátszottak a mű születésébe, mint a világtörténelmi olvasmányok és a házasságban szerzett elméleti általános tapasztalatok. Én úgy érzem, hogy a magyar irodalomnak a talán a kiemelkedő darabja. Most gyönyvér fog önöknek felolvasni részletet. Jó, a... hát mielőtt felolvasnám csak annyit, hogy egy fantasztikus művet Madácsi mire, és hogyha azért alkotta, mert, mert hát szomorú volt az életem legyen, én nagyon sok színésszel és újságíróval, irodalmáról beszéltem erről, nagyon sokan azt mondták, hogy ha a holdra mennének, vagy egy elszigetelt helyre, és egy könyvet vihetnének magukkal, akkor az az ember tragédiája lenne. Egy fantasztikus mű, amit nagyon sok rendező ö, célba vesz, és nagyon sokan szeretnék úgy színpadra vinni, hogy minél többet mutassanak belőle. Most én ö, István kérésére egyrészt olvasok fel belőle a harmadik szín, és... Az instrukció a következő vidék a paradicsomon kívül Kis durva a fakaliba Ádám cövekeket ver lekerítésül Éva lugostalkot És Lucifer is jelen van Ádám Ez az enyém A nagyvilág helyett E tér lesz otthonom Birok vele, megvédem azt a kártevő vadaktól És kényszerítem nékem termeni Éva én meg lugos csinálok, éppen olyat, mint az előbbi, s így körénk varázsolom a vesztett édent. Lucifer. Vaj, mi nagy szavat mondottatok ki, a család tulajdon lesz a világnak kettes mozgatója, melytől minden és kín születni fog. És a két eszmenő majd szüntelen, amíg belőle hon lesz és ipar, szőlője, minden nagynak és nemesnek És felfalója önnön Gyermekének Ádám Rejtélyeket beszélsz Ígérted a tudást Az ösztön kéjéről lemondtam érette Hogy bár küzdve nagy legyek S mi az eredmény? Lucifer Hát nem érzed-e? Ádám Érzem, hogy Isten amint elhagyott Üres kézzel taszítván a magányba Elhagytam én is Önmagam levék Enisten Istenem mi, s amit kivívok, méltán enyém. Erőm ez, s büszkeségem. Lucifer félre, híjú báb, mostan fittyed hánysz az égnek. Meglátjuk szíved, villámok ha égnek. Iva, nekem meg büszkeségem az csupán, hogy a világnak anyja én leszek. Lucifer félre, dícső eszmény, mi te nő szíve hord. Megörökítni a bűnös nyomort. Ádám Mit is köszönjek néki? Puszta létem? Hisz ez a lét, ha érdemes leszen terhére, Csak fáradtságom gyümölcse. A kélyet, amit egy ital víz ád, Szomjam hevével kell kiérdemelnem. A csók mézének ára ott vagyon, Amely nyomán jár a lehangolásban. De hogyha a hálának csatja mind le is húlt rólam, bár szabad levék alkotni sorsom és újból lerontani, tapogatózva, amit tervezik, ahhoz segélyet sem kellett talán, megbírta volna az saját erőm. S te nem mentél, s te, s te nem mentél meg a súlyos bilincstől, melyel testem porföldéhez csatol. Érzem, bár nem tudom nevét, mi az. Talán egy hajszál, annál szégyenebb, mikor látozza büszke lelkemet. Nézd, ugranám, és testem visszahull, szemem fülem lemond szolgálatáról, a távolnak kémlem titkait, s a képzetem magas körökbe von az éjség kényszerit, hunyászkodottan leszállni ismét a tiprott anyaghoz. Lucifer, ezen kötél erősb, mint én vagyok. Ádám Ah, úgy te gyönge szellem, vagy igen, ha e láthatatlan pókháló, e semmi, mint százezer lény észre sem veszent, s hálója köz szabadság érzetével fickándozik, mint csak néhány kivált magas szellemsejt, még dacol veled. Lucifer. S csak is ez az, mivel nem bír mert szellem, mint én. Vagytán azt hiszed, hogy mert elrejtve munkás zajtalan, nem is erős? Ne hidd, homályban ül, mi egy világot rendít és teremt. Mert látásától megszédülne a fej, csak emberműve csillog és zörög, melynek határa egy arasznyilét. Most egy másik részlet a harmadik szín végéről, Lucifer. Minden mi él, az egyenlő soká él. A százados fa s egynapos rovar. Eszmél örül, szeret és elbukik. midő napszámát s vágyait betölti. Nem az idő halad, mi változunk. Egy század, egy nap, szinte egyre megy. Ne félj, betöltött célodat te is, csak azt ne hidd, hogy a sár testbe van szorítva az ember egyénisége, látád a hangyát és a méherajt, ezer munkás jár dőrén össze-vissza vakon cselekszik, téved, elbukik, ez az egész, mint állandó egyén együttleges szellemben él cselekszik, kitűzött tervét bizton létesíti, míg eljön a vég, s az egész eláll. Por tested is széthullant így, Igaz, de százalagban újólag felélsz, és nem kell újra semmit kezdened, ha védkezél, fiatban bűnhödöl, közvényedet ő benne folytatod, amit tapasztalsz, érzesz és tanulsz, évmilliókra lesz tulajdonod. Ádám, ez visszapillantása az öregnek, de ifjú keblem forró vágya más. Jövőnbe vetnéd tekintetet, had lássam miért küzdök. Mit szenvedek? Éva. Hadd lássam én is, e sok újulásban nem lankadél el, nem veszíte bájam. Lucifer, legyen. Bűbájat szállítok, reátok, és a jövőnek végeig beláttok tünéken Álom képei alatt, de hogyha látjátok, mi dőre a cél, mi súlyos a harc, melybe utatok tér, hogy csüggedés ne érjen emiatt, és a csatától meg ne fussatok, egére egy kicsin sugárt adok, mely bíztatant, hogy csalfa tünemény egész látás, se sugár a remény. Kedves hallgatóink, a harmadik színből hallottak részleteket Madács embert tragédiájából. Hát azt hiszem, mindenki érzékelte, hogy valóban egy nagyon nagy mű volt. Most ő, hallgassunk újra egy zeneszámot, szintén a Dobos Attilának a, a CD-jéről. Zúgjatok harangok, és ennek a, a cím dalát fogják most hallani. Kedves hallgatóink, lépjünk tovább, illetve egy picit vissza, hiszen nem voltunk január 1 -e után elmaradt egy adás, majd Devecseri Tamás volt, és hát most van a harmadik, úgyhogy a szilveszter éjszakáján adott beszédéből szeretnék most részleteket kivágni Áder János államfőnek a, a beszédét, fogja beszédéből hallunk most részleteket. Ezzel kezdte, hogy történelmünk 2014-es esztendejének klapjára egy szót, most én is szeretnék felírni, egyetlen szót, a hazaszeretet szavát. A nagy szavak a helyett az élet örömmel megélt hazaszeretetet. Szilveszter az új fogadalmak és az új remények éjszakája. Meg annyi semmi más nem fogható pillanaté. Hiszen soha máskor nem hangzik el ennyi jó kívánság egy időbe. Gondoljunk csak bele, ha minden magyar csupán tíz másik magyarnak kíván boldog új évet, és a sok-sok Millió jó kívánság, ami mind velünk marad az új esztendőben. Ahogy egyik év a másikba fordul, úgy adjuk át az élet fonálát a nemzedékről nemzedékre. Saját és közös életünkét, amely mindennél erősebb szálakkal, szerelemből, szeretetből, gondoskodásból és felelősségből vonunk össze. Ebből áll közös történelmünk. Millió és millió élet szőttesből legyen, bár is a sorsunk ez a szőttes ezer és ezer szállal köt össze bennünket egymással az igaz, az időben előttünk járókkal és az utánunk jövőkkel. Ezekben a percekben velünk vannak most azok is, akik már csak lélekben lehetnek együtt, mint ahogy sokan örömteljen, sokan pedig velünk, akik egy új gyermek, egy új testvér, egy új, egy új unoka, egy új családtag érkezésének örömével, vagy reményével várnak neki, vágnak neki, az előttünk álló esztendőnek, Isten tartsa meg jó egészségben, az életet adó, édesanyákat, és az első szilvesztereket megélő legfiatalabb honfitársainkat. Az elmúlt percekben kis családjával, ki családjával, ki baráti társaságban, ki utcai mulatságban, ki pedig munkahelyének szolgálatot teljesítve várja, hogy az óra mutatója másodpercről másodpercre haladva az új évbe forduljon. Mindannyian az új esztendő kapujában állunk, az új év életünk egy újabb hófehér, még tiszta lapjaként áll előttünk. Új lapként, amit mi, magyarok, a korábbi esztendőkhöz hasonlóan, az idén is teleírunk saját szavainkkal, saját történelmünkkel. A történelmünk... 2014-es esztendejének lapjára egy szót most én is szeretnék felírni. Egyetlen szót, a hazaszeretett szavát. A nagy szavak pátosza helyett az életörömmel megélt hazaszeretetét. Egyszerű kimondását annak, hogy szülőföldünk épp úgy a saját, mint szüleink vére az ereinkben. A hazaszeretet egyszerre jelenti egymás tiszteletét és önmagunk elfogadását. Mindannak a becsületnek, amely eleink ránk hagytak, amit közösen őrzünk meg, és amit az, unokán, az utánunk jövő szeretnénk továbbítani, azt a pillanatot, amikor egymásra ismerünk, önmagunkban és önmagunkra ismerünk egymásba. Mert a szeretet nélkül nem volna hazánk, nem lenne himnuszunk, nem lenne közös történelmünk, nem lenne szabadságunk, függetlenségünk, nem lenne kultúránk, tudományunk, meg annyi világra szóló teljesítményünk. Nem volna nyelv, amely magyarul valhatnánk szerelmet, amely magyarul szólíthatnánk édesanyánkat. A szeretet számomra mindig együtt, mindezt együtt jelenti. Azt, hogy nekünk, a mai magyaroknak van mire büszkék lennünk, van mire vigyázzunk, van mit gyermekeinknek továbbíthatunk, van hazánk, van múltunk és van jövendünk, van miért őrizni szívünkben a reményt. A 2014-es esztendőben pedig imár a hetedik szabad választáson írhatjuk tovább szabadságunk, legújabb kori történetét, hogy mikor magyar számára igazá válhasson a kívánság boldog, sikeres új évet Magyarország. Kedves hallgatóink Oláhi Bolyának hallották az énekeit a CD-ről, aminek szintén Magyarországa címe. Egy nagyszerű magyar énőbocsánat színjátszónak van a halálának évfordulója, Sinkovics Imre 2000 január 18-án halt meg Budapesten. A Nemzet színészet címmel kitüntetett, kosuddíjas kétszeres Jászai Mari díjas, magyar színművész, érdemes, kiváló művész. Sokan ismerjük, talán minnyájan, ezért én arra gondoltam csak, hogy itt az arszpoétikáját szeretném felolvasni abból egy részletet. Az én életem a színház a hitvallásom hiszek a színházban, a művészetben, az érzelemben és az emberi értelemben. És az érzelmekre ható színházat vélem igazán modernnek. Csak hogy minden dolgok dialektikája, hogy az érzelem felkeltésének az útja értelmi cselekvése kockázata, kockázatával, következik. Én magam is először néző, vagyis olvasó módjára fürdöm meg a szerepeimben. Hagyom magamra hatni az író gondolatát. Azt akarom megtudni, hogy szeretem, vagy gyűlölöm az író által megálmodottat. Félreértés ne essék, nem szerepemet, hanem az alakot, amelyet az író írt. Majd az majd ezt az első benyomásomat akarom felidézni a nézőben. Így építem, építgetem a figurát apró kövekből nagyra, alapokra, majd később egyre kisebb kockákra. Faragom és csiszolgatom, amíg össze nem áll, egyetlen alakká, amikor így, tudatosan felépítem, akkor lepergetem az egészet magam előtt, úgy, mintha én lennék a néző. Átélem szinte lehetetlen a magam látását. Ehhez egyetlen eszköz, hogy ismerni kell a nyersanyagot, amellyel dolgozom, a nyersanyag pedig én vagyok a testem és belőlem, amelyre szellemek szellemnek neveznek Ismerni kell az erényeket, de még fontosabb a fogyatékosságról tudni. Legszigorúbb kritikusom én vagyok, hiszen én tudom igazán, hogy mennyit nem tudok. Abba hiszek, hogy a színház segít az embereknek jobbá, szebbé tenni életüket. Én ezért lettem színész, mert úgy érzem, a a hogyanról van mondani valóm. Ez megjelent a filmszínház Muzsika 1961-es 25. számba. Most pedig szeretnék egy verset lejátszani Balasi Bálintnak Búcsú hazájától, amelyet Sinkovics Imre fog önöknek elmondani. Búcsúja hazájától. Ó, én, édes hazám, te jó Magyarország! Kik kereszténységnek viselet pajzát, Viselsz pogányvérrel festett éles szabját, Vitézlő oskola, Immár Isten hozzád. Egriek, vitézek végeknek tüköri, Kiknek vitéségét minden föld beszéli, Végi vitésséghez dolgotokot veti, Istennek ajánlva legyetek immár ti. Ti is ráró szárnyon járó hamar lovak, Az, hátokon az jó vitéz ifjak, Gyakortak kergetnek, solpenik szaladnak, Adasség egészség már minnyájatoknak. Fényes sok szép szerszám vitézlő nagy szépség. katona új újforma ékesség, seregben tündöklő és fénylő frissesség. Én tűlem, s Istentől legyen már békesség. Sok jó vitézlegény, kiket felemeltem, s kikkel sok jót tettem, tartottam, neveltem, Maradjon nálatok, jó emlékezetem, jusson eszetekbe, jó tétemről nevem. Vitéz próba helye, kiterjedt sík mező, svákkal, kősziklákkal bővös hegy, völgy, erdő, Kín az sok csata járs, jó szerencseleső, legyen Isten hozzád, sok vitézt legellő. Igaz atyám, fias meghit jó barátim, kiknél nyilván vadnak keserves bánatim, ti jutván eszemben hullnak sok könyveim, máristen Isten hozzátok jó vitéz rokonim. Ti is angyal képet mutató, szép szűze, és szemmel öldöklő örvendetes meny kik hol vesztettetek, s hol élesztettetek, Isten, s jó szerelem maradjon veletek. Tipenig szerzettem átkozott sok versek, búmnál, kik egyebet nekem nem nyertetek, tűzben, mint fejenként égjetek, veszhetek, mert haszontalanok, Jót nem érdemletek. Kedves hallgatóink, édesanyám fáját hallották, és most pedig még van egy néhány percünk. Szeretnék Teller Edéről megemlékezni, aki 1908. január 15-én született magyar-amerikai atomfizikus és az Egyesült Államokban érte a legnagyobb részét. 1908-ban született Tellere, de már 5 éves korában a számok szerelmese volt. A mintagimnáziumban eltöltött középiskolai évek, osztálytársaival való sokkal nagyobb matematikai tehetségét is bizonyították a műegyetemen eltöltött évek, Naimen Jánossal, Wigner Jenővel, Szilárd Leóval is megismerkedett. Majd ezek után a numerus clausus törvény miatt Karsz Münchenbe, Lippse egyetemein képezte magát az utóbbi helyen. A rá nagyon mély gyakorló hely az előadásait hallgatta. Az iskolai évek Befejezése és 30-as fizikai ledoktárralása után egy Bohr és Einstein vezettek kutatócsoporthoz csatlakozott. 35-ben meghívták Egyesült Államokba szoros együttműködést, és enként Gamot, Tellertétel, illetve egy atomfúzikus szóló között dolgozott dolgozat született meg. 1939-ben az erősödő német nukleáris program veszélyeit felfedezve, Wignerrel és Szilárd Leóval együtt rávették Einstein egy Rooseveltnek irandó figyelmeztető levél írására, és 41-ben Teller már az atombomba előállítására létrejött amerikai Manhattan terbe kapcsolódott be. A Los Alamosi laboratóriumban Oppenheimer vezetésével megalakította az első atombombát. 1952-ben pedig az első sikeres hidrogénbomba kísérletet is elvégezték. Teller nagy energiával küzdött, a, küzdött az új termonukleáris laboratórium létrehozásán, aminek eredményeként az Amerikai Atomenergia Bizottság észak-kaliforniai megalapítása, Lawrence Livermore laboratóriumot. Ennek tanácsadója, és itt közben jelezték, hogy lassan lejár az idő, úgyhogy csak szerettem volna mindenkinek a az emlékezetébe visszahozni, hogy nagy magyar volt teller is, és, és az egyik legnagyobb kutató volt. Azt hiszem, talán a hidrogénbomba miatt nem kapott Nobel-díjat. Hát lassan lejár az időnk, ez így is van, és, és most még egy dalt szeretnék végül is lejátszani, egy nagyon közkedvel dalt, és ezzel búcsúzunk jövő héten, újra velünk fognak itt uh, találkozni, és mindenkinek uh, kellemes hetet uh, kívánok. Itt búcsúzik Sohár István. és WRSU-FM is provided in part by a program grant from Princeton Record Exchange,